Збирають також і маленьку дівчинку І маленька дівчинка покірно йде Насичена до краю многобарвною Многострунного музикою сонячного дня Йде до темних сіний Що після сонця здаються ще темніші і, наспівуючи ту саму свою пісеньку, вона дуже любить співати, повільно майже навпомацьки сходить сходами на свій поверх. А дід Мороз, спитаєте ви, за пухнастого дідуся дівчинка забула. Дідуся нема. Дідусь лишився у дворі. Його непомітно прибрав такий той кудлатий пес, що, граючись вкупі з іншими псами, порвав, пошматував, затаскав дідуся кудись у безвість. Дівчинка згадає, але більше його не побачить. Ніколи. І це дуже добре. Лялькове дійство або повстання крові. «Тільки, на мою думку, ви все ж таки надто оптимістично дивитесь на цю справу», – каже один високий, худорлявий у капелюсі з кийком у руках. «Чи не хочете ви цим з доброї волі сказати, що я несерйозно дивлюсь на цю справу?» Спокійно відповідає другий, кремезний, середнього росту, в кашкеті, без Кейка. Ніч. Насичена стриманим шелестом, облита місячним світлом, удекорована густими тінями, за тайно усмішлива п'янка ніч весни. Ніч, коли небо палахкотить синім пломенем. І жодним ліхтарям не сила перемогти цієї ясної зливи, коли будинки й дерева обертаються в зачудоване майстерне панно і нагадують щось давнє й величне, коли шурхіт піску на доріжці здається особливо настороженим і тане поволі, тане довго, а кроки на асфальті здаються. Особливо лункими, ніби то не кроки вищокують, а навмисні грайливі молоточки, коли постаті уявляються вам надто легкі й майже прозорі, а тіні від постатей незграбно важкі, як недбайливо кинуті довгі кереї, коли з вікон часто рокоче запізнений рояль, а десь далеко-далеко чути уривки молодих і хвилюючо снажних пісень. І коли раптом десь поблизу впаде кришталевий келех, нестримно залунає, наче той джазовий зойк, і розсиплеться дзвінкими блискітками сміху, а його поспішно і безладно заметуть безладні й веселі голоси. І згаснуть. Ніч. Двоє людей ідуть, не кваплячись, віддаленими вулицями і, не кваплячись, трохи плутано, як це найчастіше буває, правлять бесіду. Двоє середнього віку людей вертаються з лекції, що її цього вечора виголосив приїжджий заслужений професор естетики й моралі на тему Наша дійсність і проблема статі. До речі, тим сьогоднішнім співучасникам, що й досі погано знають свою мову, треба нагадати, що слово стать значить те ж саме, що значить російське пол. Тих же росіян, що добре знають свою мову, треба застерегти, що тут слово пол не має нічого спільного з полом яким вони ходять у себе в хаті, а визначає воно ту органічну різницю, що ділить людство на жінку і чоловіка. Отже, двоє людей, високий в капелюсі і невисокий в кашкеті, як ви, мабуть, помітили з самого початку,